Bine v-am găsit, dragi ascultători! Am arătat că una din grijile importante ale creștinului este să îngrijească de sănătatea trupului. El poate face acest lucru prin hrană potrivită și cumpătare. Omul mănâncă spre a trăi și nu trăiește spre a mânca. Iar după pilda Mântuitorului și învățătura Sfinților Apostoli, creștinul trebuie să ia totdeauna mâncarea cu binecuvântare, adică cu rostirea rugăciunii înainte și după masă. Creștinul are nevoie de îmbrăcăminte pentru înfățișare cuvincioasă și pentru ocrotirea trupului de schimbările vremii. Locuința sănătoasă este necesară pentru odihnă și adăpostire. Datina creștinească cere ca locuința creștinilor să fie împodobită cu icoane și cu Sfânta Cruce. Sănătatea trupului se menține și prin curățenia în locuință și îmbrăcăminte și curățenia trupului, prin muncă și exerciții trupești care întăresc puterile și îl mențin pe om în bună stare sufletească, pentru că a trăi înseamnă a munci. De aceea este datoria fiecărui creștin să-și aleagă cu multă chipzuință și să se pregătească cu îngrijire pentru o anumită muncă după însușirile și puterile sale. Creștinul este dator să se îngrijească pentru recăpătarea sănătății zdruncinate de boli. Desigur, creștinismul privește bolile sau ca pedepse meritate pentru păcat și mijloace de pocăință, ca de pildă lepra lui Ghezii sau slăbănogul de 38 de ani, sau ca mijloace de întărire în virtute, ca de pildă suferințele dreptului Iov sau ca prilej pentru arătarea puterii lui Dumnezeu, ca de pildă, vindecarea orbului din naștere. De aceea, creștinul îndură bolile cu răbdare și cu supunere față de voia lui Dumnezeu și se roagă lui să-i aducă ușurare și vindecare. În Sfânta Scriptură citim, Fiule, în boala ta nu fi nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului și El te va tămădui. Creștinul este dator ca, alături de rugăciune, să ceară și ajutorul medicului, prin care Dumnezeu lucrează pentru binele lui. După ce și-a recăpătat sănătatea, el trebuie să aducă laudă și mulțumire lui Dumnezeu. În sfârșit, sănătatea trupului se păstrează și prin odihnă. Datoria muncii cere și dreptul la odihnă pentru reîmprospătarea puterilor și susținerea sănătății. Timpul de odihnă este pentru creștin fiecare duminică și sărbătoare. Când merge la sfânta liturghie la biserică, se roagă și meditează la cuvântul lui Dumnezeu făcând fapte bune. Trebuie să spunem că biserica nu oprește participarea la bucuriile și plăcerile vieții, dar ele nu trebuie să fie păgubitoare nici trupului și nici sufletului, să nu răpească timpul de muncă și să fie cu măsură. Odihna și recrearea bună îi aduc credinciosului mulțumire și puteri noi pentru a munci. Recrearea rea însă îi aduce descurajare și dezgust față de muncă. Iată și care sunt păcatele împotriva datoriei de a se îngriji de viață și sănătatea trupului. Primejduirea și distrugerea vieții. Ciuntirea de sine, prin care cineva urmărește să devină nepotrivit pentru muncă. Dacă aceasta se face însă, cu scopul de a-și păstra viața, de pildă extirparea unui mădular bolnav, atunci ea este chiar o datorie. Alte păcate sunt lenea, înbuibarea, nestăpânirea patimilor care macină sănătatea trupului și nebăgarea în seamă a bolilor și lipsa de măsuri pentru preîntâmpinarea sau vindecarea lor.